Jabur 53 dari ayat 1 sampai 6 Untuk memimpin musik menurut lagu Mahalat Renungan Daud Orang bodoh berkata dalam hatinya tidak ada Allah Mereka rusak akhlak dan telah melakukan perbuatan keji Tiada yang berbuat baik Allah memandang dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat kalau ada yang mengerti yang mencari Allah semuanya telah berpaling bersama-sama rosak akhlak tiada yang berbuat baik tidak tiada seorang pun tidak ke orang yang melakukan kejahatan ini tahu mereka merampas hak umatku dan tidak berseru kepada Allah sekarang mereka akan ditimpa ketakutan yang besar mereka yang tidak mengenal takut dahulu, kerana Allah telah menyerahkan tulang orang yang hendak menyerang kamu umatnya. Kamu telah menumpaskan mereka, kerana Allah benci akan mereka. Semoga penyelamatan Israel datang dari Sion, apabila Allah memulihkan keadaan umatnya. Bergembiralah Yakub dan bersukacitalah.